پی روجه دی او مقصد دپارکی اغا ترقید ملکیت او د باہیمیت زعف تے نو کسر تا دی چکم ننو شیطانی او شہوانی قارون او خبرې کوي نو در ملکیت زعف قی نو باہیمیت فا آدم خورات کم زور اکی بحیمیت پخورا سکی سامزورے کئی و آبالا گناہونا کئی گناہونا اقوال شہوانیا شہوانی خبری کئی یا شیطانی کارونا کئی گناہونا خبر دروغ و اخیبت کئی چغلی کئی نور گناہونا کئی فلمونا گوری نداب بحیمیت پذیر سراغٹای امو د سره بهیمیت او شیطانیت څ کېږي غټېږي ځکه چې ملکییتڅ کېږي کم زور کېږې ګناونه دي که نه ملکییت په کم زور کېږي م دد روې ټیک ته پرضیت په د ځه سااق شو او چې کومه فده او په بهه نه په حاصله نه شو چې دشریت کو مقا د دپروژه وله نوغې سر نه شوه حاصله نه شوه پهذااب قا د تنزیه وصوم یعنی د روزي حفاظت په کار دي او روزه د ګناہوںو نه پاک ساتل په دی دي چې د ګناہوںو نه سوي پاک شوی او چې ګناہوںو نه نو باهیمیت او ظاهيري کمزور شو او هم د ګناہوںو په وجہ وسه شو کمزوري نو مالکیه په تراتېږي کوکی روحانيت پیدا واشي کمزوري حالت لشي د دې وجه ویو پروژه کې د دې سيزونه ځان ساتل وکړ دي ویو یو سم ریواست په دې سره تړاو لري چې روزه د ګنا نه پاکه ساتل لري وکړ دي زمو چې کم شي هغه د ګندنو باندې ایستار ته قریب کئ په د مختر نوم ځان ساتل وکړ دی او د قریب ال المختر نوم ځان ساتل وکړ دی چې کم څاړي د ګندنو و چه کم سیز بنده افطار تاسه کی قریب تی درست کارونه نکوال چه اغید واجه نه ساڑه روجه ماته تا مجبوره شی روجه ماتواله تاسه شی مجبوره شی دین امزان ساتل بکار دی دا با پی احتجام که راشی نکن احتجام مسلا مسلا رازی من لم یدا قول زور چایز جا کمدنو دروخ پرین خوزن والعمل بیهی او بدی دروغه عمل کول مطلب لاندا قولي غو نه عملي غو نه پر نه کول قولي غو نه او عملي غو نه فليس للله حاجهت الله تاي سجت استبد خبره کې ايدا طامه و شرابه مطلب فليس للله حاجهت دنه جنور او شروته او مطلب داس رجا الله نه قبل او بدی رضي الله رب الستواب نو ورگی ادي رضي الله ثواب نو ورگی مطلب تدریغا فائدہ موثث بها نشتا اللہ رحمان رحم وانا اذا الله تعالى قال صلى الله عليه وسلم و بالمسو وداروا وفائلوا تا يقبلوا يواشرو وصائم نبي عليه الصلاه والسلام و نور وفرق نبي عليه الصلاه والسلام اور پس ہوئی نبی علیہ السلام دې کوم دغه خپل حاجت باندې قادر مطلب نبی علیہ السلام په ځان کنټرول کولای شو ځله چې چک چونډه نه په بیټینګ یې دلنی شي د جدي شي ټینګ یې نه چک چونډه ما کورسته راځي نبی علیہ السلام ځوان ته وینه تب چک چونډه نه گئے ابو داوی کواز خیر دی صحیح لگا نه او بس هغه کوم د وعن قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرك الفجر في رمضان النبي عليه الصلاه والسلام به کمرو سحر کو يدرك الفجر سحر به پیراغه پر رمضان کې هغه بجنوب من غير حلم احتلام به نو شوي مطلب نبي عليه السلام کو وراله کړو جما به کړو جما به کړو او نبی عليه السلام باندې دې سار باندې فیاضت تل او یشوب مطلب دا دی چې حالت د جرابت کې مساله بیان کړه چې حالت بس باندې شپې جما کړې دا او لا لاملې نه دی او دا سار اذن په وشو نو بدی کې ګوږه کې سفرات ناراضي او چې ګوږه جما باندې نسوی مفطوی د صبح صادق نه جما شوی مفطوی همدارنګه فیاضت تل او یشوب دا جایز دی ابن عباس دل او ته نبی علی صلات و سلام احتاجمع و هوا محرمن وحتاجمع و ساہل فحاضت ده احرام کی نبی علی صلات احتجام کرده ده او فحاضت ده احرام کی نبی علی صلی اللی چې اللی اللی حالت د اللی اللی اللی اللی اللی اللی برچاتے ہیں انو فحاضت ده سون کی نبی علی صلی اللی اللی اللی اللی اللی اللی اللی اللی اللی اللی اللی احتجمه ووه ممون دا الله چې په دی احتجام سره وخت دبلند نه لې نه شي دکه وخته لري کول جایزه نري او رژه کې احتجامروو مسله را ځي سوالسم نمبر رایتې وي شداد ابن اوس هلته وي تر حاج ل محجووم دلته نبی تهسلام په حالت د روژ احتجا کړه دی او شداد ابن اوس روایت سرایت دی ات رجلړم دقي و احتجممو او آزون بیا دي د تمامې ااشهتن خلت م رمان اتلس راي تری شووي فقال افته حاج موول محجوته دوه شوي او دلته وي نوبیې سلام حالت د رژه کې سکه دی احتجام دیوی قال الشیخ الیمان محیل سننا و تاوله بعض من رخص فی الهجام اتعرزا لیل افتار اید دیوی افتار تا سو شو نزدی شو حاجم و محجوم دوارا محجوم فلیل زغف لیل سو او حاجم لیانه لا یکمنو من ایسی لشیع الیل جو بی بمسل ملازم فو احتجام که کربانه به خودک خوده و زنده به ساته که راست نو از نه چه ده زرات ببینی دوته سشی لرشی نو قریبه ده چه ده دوم رو جه سشی ماته او دا قبل نوینه نوی وطن نوی نوی و نوی کمزوره شو نو, کم نو قریبه ده چه ده دو رو جمسه شی ماته شی ده کمدنو افتار نده بطلاد داره چه قریبه لالا افتار من گووی چه ده آقا کارونونا چه قریبه لالا افتار داقی نم چې صفته ملاتيزه یا اله شو اب پرماتب دا د کومینو تو یوول سب په دمه دا سب په دمه انسانانو کار دے نو دلته کې دا دے چې رو دې ماتب دے چې ملکی شو شو درما ته وې دا چې د ماخامي کې کړو ماخام نه رسو ماخام نه لقمخ کې چې ماخام نه لقمخ کې احتجام کوو نو ډایرک پربسته چاو بچاو دفترونو روجه مات کړې د هر ولې ما تا کړه دا نه چې روځي سره ما شو احتجاج سره ما تا شوی نه دا او بس افطر الهاجم او المهجو ما نه د دقیق ټیم کې او کړندرو چې ما غټم هي احتجاجو کوو ورسره روځو جماعت کړه وای الله اکبر الله تعالی او دا او زر دی نسيان پر اوځه کې وو دی وزارو. او کومونس کی نه دی او زرو کومونس کی سړی خبره وکړي کومونځ په ییرا کومونځ سو شو ماسو او پرودہ چې څه دی او زره وی د مونځ زپاره یو هیئت مذکرہ لا سپټامو پر اوکو کې په څه دکيو د مونځ زپاره یو هیئت سو مذکرہ او د څومره لپاره یو هیئت مذکرہ نو د ځینې څه یاره دی روزدار څه خاص شي کلی د دوه شي د څه شي ارزه شي ا د نسيان مې jane we sahibul haq de da barana ravale ba dawa ne allah porast ta ki da badi ba roza ma chi gi bem khata da yon nsiane wala khata da ze farq ta nsiane da wi che da srine roza aw fail hiwi aw khata da wi che da srine walti chi shi او په او ګوتې نشي دا ګوډه خیاده ده او خلک دې او وځوله او را صفאי کې تاسو شوي تیرې شوي خلک یو او ګوتې شي دا دایې کومه نشو شهره هتاه په دې روزه ما تيږي په دې مورغسي خورا ستنه کې تشوي بي سائمين بکې روزه مستر تاسو را اسې او کفاره په نشته او یو روزه بي دا قضا دې او پنسیان کې نه قضاچت نا کفارا او نا, نا خرا بگی بلکل وائن وانو قارا وینما نحم رجز جلود واند النبی خلاس محجع رسولم قطاع رسول اللہ حرات و فالما رات قالا وقعبالا نبیو آنکرار رسولم بی غرشو ما قلران نبیو اسلام تا بی غرشو ما بی سچا لیسو بی وقعطو علا امراتی بخضار تارشعو مقر قدرتیون نگی وانا سائم و نظمہ صوا او جوہا نبی علیہ السلام و سلامتاوی وی حل تا جو راقبتان یو وینزا غلام سکا آزاد کا او تاوی ما سر چدی وی حل تا سیوان تا سو مشارین متتاویائین دومیاشتی پر لپسی روجیوونی وی اگوہ تاوی لا بیلاو اسمیمو مشکی وی حل تا جوی فاما ستین مسکین تو مسکینانو در روڑا ورکاول اگوی دامیم موسو نيشتهلې مزاوت کېنا په مکثند رسول سلام په وینانو ولا زال چې نبی صلی الله علیه وسلم یوزان بیل فجر راول لشي بیرته نبی صلی الله علیه وسلم تمر ته بوځه راول شو بوځو یو وخت کمنرو پوره شیو بوځه المقتل الظخم غلط مضبوط بوجو قال اين استائل ابو ايما نبي رسول الله صلى الله عليه کفاري پورا کی دي دغه غدي بوجه يو شه د کفاري سگه دي پورا کی دي مطلب ستوږي په برابر وو صلى الله عليه وسلم او خيراته کا اغه توي زمانه شيزي غلي اور کما په زمانه چې لکاجی ځینو غره ورکوم کړه ځکه چې څو خیرات کومه فکر راځي چې ځان ته چاله <سؤال> ورکوم چې زمانه سي اجزي کړه نبي رسول الله <سؤال> ته وي فوالله ما بين لابتيها قسم خدای دې غره او دا غره د ورک هغونو اشاره وکړه کله دې لابتې المدينه يريد الحرتين دا دوز مکه وی کارځني يريد ار دوز مکه نه په ورته دي په منص اله بيت الافقر من اهل بيتي نبي عليه صلوات والسلام خاندان او حتى بذل انيابه النبي عليه السلام غكون مبارک کرے شو و ثاني اتم اهلکا ز کور ول له اوله هغه او پرمصل خدا لا چې پر روزه کې سړی د کس تڅو وپرا چې ما وپرا او فرزي وځه نفلی او خزانه نفلی او خزانه ځه فرض او جواب د سهار نه څورو ورځې نیول هوا ورځ سره نیول هوا ساتلې ورځ او په اړیکه د ګندر سوکړه جما او فرا د قصه نو ورځ د دوه ما شوا د کور ولې ماته شوا او په ځواله باندې د دوه میاشتې شیدې کله دی وستلې شې د لرله بیماراني دوه میاشتې پرله پسرو دینې شې نه زلې ابیا چې کمدو باندې کفاره ور ورکی دو غریباره دو میاشتہ دو شپږ تو غریبانو واسو ورکی مسلدا خبرونه کوسوی پردا خدا غټم کی نبی علیہ السلام په حالت د جمال کې او بس شاهده دربار نکله کل توقې ملوی په بازار شاهده دربار نه توپ ملوی داره دا صحابي خصوصیت داره صحابي سره خصوصیت کفارون نبی علیہ السلام <سؤال> ورد بیت المالا ورکرا او دیو پوروالا دیوان دا داد شاہی دربار کی کل کل کل کنتیشن راجی داد او خصوصیتو فلی بایا نور سو قیاس کے در نور د قانون فاولنی حتا ودت ان یاو سو مخالات اموالک رسول تعالی عنہ نبی رسول الله صلی الله علیه و نبی رسول الله با عائشہ خلقوا نبی رسول الله بروجوا او داوی چه به خلقوا ولا و یمسل ثنها جو به داوی خلقوا ولا بغیر ان یفتلی یفتلی عریقها بغیر د دینات نبی رسول الله دا اغه توکانی تیری کی خدای تیری ګل تے باہر نہ چکن مفتی راشی باگی با نرو جس کی ماچیگی باگی را جس کی ماچیگی ما رضی وجہنا دی, دی موسمانہ چپلوں نہ کرو ما مارخ کولوں کول جب ولم سکرا کول سرا ہدا بغیر دے ابتلاع الریقنا چڑاگی چکن لاڑے نبی علیہ الصلوۃ صحیح تری چھ کلاڑے تری گی بیاہ چکن نو روزہ مارتی کی, دی رو کی سرہ دینا دی روایت محمد بن دینار دے دی او زورت ہے بگے ا چې کوم لرښت پرګړو وګوراو ا چې کوم نه کړو نه غواړو مباشرته مراد جبنور چاکټونه دی ا دې چاکټونه کول نو سن اجازه ترنه کوډه اجازه تر کوډه کومدا قصور نه کوب کینو ا ضرور اور دن دے زوال دے کم او شاپ گن پیزل دی نام صاحب گزر زون بیٹینگ دی کوئی شی ہاں پان پالہ پر اسن لایکن اللہ بولے اسن اندر او پر اوہ طرح دی دی او سدرہ مانو چا تہ کم دنو کہف زورا ور کو زراون نور نشی زراول کہ اوہ وساں پلے سالے قضا و پتہ وانے قضا نشتا کی کوي او کی او واپس الټه چی ریږي نه شي دغه د باندې چې ګندنو قذر نشته رجوب لري او کله اوسره پر زور باندې د ګندنو څه کوي الټه کوي ګوته تعلق اورنه کوي بزور الټه کوي د باندې به رجوب عتيږي دی کی خطر نه دی چې واپس شي چی ریږي و من استق عمدا فليخذي هغه ته زار او ورته دی کی چې ګندنو ای کلام دی ریویت کی جمر و کلام ذکر کی پرش تو بیان دا مسئلہ راجی ولا صبر و ذکر راجی فصلاص لا یفطر نصائمہ دریس زنا روزانہ واسہ الحجامه و الختلام <متصف> و امام صادق علیہ السلام دا ننک حضرت رسول اللہ صلی چې کله پردا کوھلو باندې دیر اینکه خطره دیمی چی گریشی واپس بسس شوی پیر شوی فا افتره فا لقید و صوبان فی مزیدن فا قل کرنا با درده حد دیتنی قا افا قال صداقا و انا سببت لہو وضوء امو ام ام امیر بیعی ازا قال آسول امیر بیعی ازا قال آسول امیر بیعی ازا قال آسول امیر بیعی ازا قال آسول زو دوم را زو شمیر نشن برابر او السلام و سلام پر جودار مطلب مسواک پر روزہ نماتی مسواک پر روزہ نہ واتیږي اور دا شرط ده چې مسواک په تام نوي ده چې واپس خپل کی تیر شي ایو کنه چې ډیر تري شي نبی علی کرار په یا دا دغه شو دا تو سپېڅلې ده کله کې ده ته ریډو کرات ته ذره د بهر ناراضي کنه ور کرات ته نور اهم مسواک چې ګنده او پاګير روزہ نماتيږي یعش برش فان انا ساجر لو دارم 팰자아게 나 핸디 소노 나와레 سلام 팔디스타 텔و 아이니 아사타 할و اشتكيت رائنيه استرغو کې می دړ دے افاక్త حلو رنجولغما ازما رجا دیو پر رنجوباني دا غزال مسئله <سؤال> شو و سلام و سلام استرغو کې دوايي چول استرغو کې دوايي چول پدیبا دې علیمان ما رو نوم صلاح بحث کړی داغه دا د مصاله استرګو کې راځه واشه او کو دوايي واچای په پتالو کې اثر محسوسې تاسو تجربه کړې ده نه کړې وو په ځای دما ستنه ترانجه په سترګو کې واچو او شهر بلغم کوڅو کوته وته ګوره پدی کې و لاجب ک ددي اثر تعلوکې موږي تعلو کې مخصوږي په چې تعلو ک ثر مخصوږي چې تعلو ته تیر تیل به شي د دی باندې روژه ماچږي چې نه ماچ یوې ملیمان وي چې ماچږي ځکه دا تعلو سره شي او تعلو منفظې صحی حال تعلو منې سر دی دکه ډک جوتهرسسی که نه دو ملیمان و چېستر کې منفې صحیح نه دی من پازي ساياله کوزه لا يو خله دا نورمال پازي سايها نشته دا من پازي سايها نه ني نو بدي باندې روزنه ماتي احتياط عليما دا وي ته سړي چې کمونو دم را درآمد نه دي چې دې روزسر تر اوسه وي اگر تاسو درد نه دي چې لاګه تک دغې او روزسر تر اوسه ولې نشي که سر تر اوسه شو ژوندای کېدله موږ نه به کې دوايي شي نه دي به کې او کانا دمرا تکلیف ہوا تا چی در روزہ تر تا نشوارا سوالے لیکن دمرا ستر کو تا تکلیف تے چی در دیر تکلیف تر ماہ خاما او بیادے پکی رانجووا چی او گزارا بوشی روزہ نماتی گیا پکی دوائیوا چی دوائیوا چی دوائیوا چی دوائیوا باس مستائرے روزہ کی آغمولای سیب کرنے او تینا مرسن او آج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 امدیو رزیر امیلالا کلام بارک آرکتی اصلاح سنان کنیدیو رحمدانی مصاندیشو سکی و علا را بیم دا در حمدان فضیلت دی نشی را گرده والی یو سڑی بغیر د حوزرنا بغیر در مرزنا در حمدان روجه و پاڑا روجه سکلا یعنی مطمئن بین ساتلا دی وار پسیل پور مر روجه نی بیگنن دی داگی فضیلت را گرده والی نشی زیما خودوی دما <سؤال> خطنه د سپينه روزه دې ویل <سؤال> دي په دغه کفاره نشتا صرف یو وا روزه دې صحیح وګوره کفاره کوله <سؤال> چې می سکی سکی ما دکی د ستر نه نه ویل دي په دې یو روزه قضا خو په یو روزه څه شي راشي په چې کم فضیلت ته نه پهتښه د رمضان په دې کالي عمر بقایې نه شي روزي نه ویلا دا د گزارولې نشي اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه په کار وکړه د ډیر روزه داري په شرطن دا وسه ملاوي دي د روشبي ولادي صرف شو ګري او ثواب وسه او د دې ګمندونو د هغه ادا په حال او نو ست کم روحانيت نو هغه وسه ملاو اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم اجازه اور صحیح علیہ السلام ہاں سامنے دئنه نه هغه په مینځه علي کومي ماری دی کوم څه په دغه ما اجازه تعالی صلی اللہ علیہ وسلم الله الا من اجل زور ہاں که د فرض نبی علیہ السلام په دور کې هغه یې نه الا من اجل زور ہاں که یو سره کوم زور دمو ته ملګاو وګصه ملګاو دغه دغه روزه سره طرح سواله پرندهه قریب لګی مو استار د کړه سره تکریب قانا ابن عمر یا تجمو وصائمو ابن عمر رضی اللہ عنہ کامدنو احتجام کو دو وروجو سمت رکو کل زعیب شنو بی اپری خو دو فکانا یا تجمو باللیل واناتا قال ان مزمد سم افرغ ماتی فیهی من الما دو مزمدو کا او عبید قرین را تنکڑی لا دل دا سا ولا يذيره اي يذر ذريقه فذل zarar نو ور کوي چې کداخلي کې کمه لاړي تیري کې الاړي يخې په غناو شو دا وګوري او په قدرت اې کړه کنه اوس کدايه کې لاړي تیري نو دا څه تکلیف رودي لزارد نوي ولا يذغ العيب دغړې جاول دي نديږي چې موږ او جاول دي نديږي جاول کې خو د نوي هدي دي نديږي ذکر ذره ته پتہ نه لګي هر څه شي دیر شي قال فلين الزرادريقه لعلي ابن الله اقول انه يفطر کدی تیر کی شي کمنن او اغز لاڑے دا جاولې لاڑے دا جاولې نو خلوق دا جاولې غرځې لا غرځې او لاگن لاڑے تسوي جوړ شي هغه کته تیري په بدن باندې روجه معتيږي نه او اسنه خطرہ راتنه شي بګي سوې ذراتهږي لاقول انه يفطر ولكن ينهى عنه کدی نو امره اول شي و الله Thank mm -hmm. you.